Бункер 1 43 Сніданок Дональда, що складався з яєчного порошку та подрібненої картоплі, вже давно охолов. Він рідко торкався їжі, яку приносили Турман та Ерскін, віддаючи перевагу м'якій їжі в срібних банках без етикеток, які він знайшов серед вакуумних ящиків у коморі. Це було не просто питання довіри. Це була бунтарська поведінка, відчуття сили, яке давало йому право самому вирішувати, як вижити. Він проткнув ножем жовтовато-помаранчево-желеподібну масу, яка, як він припускав, колись була частиною персика, і поклав її до рота. Він жував, не відчуваючи смаку. Він уявив, що це смакує, як персик. За широким столом Анна бавилася з регуляторами на своєму радіо і голосно пила з чашки холодної кави. Від чорної коробки до її комп'ютера тягнувся жмут дротів, і кімната наповнилася тихим шипінням статичних перешкод. «Шкода, що ми не можемо знайти кращу станцію», – похмуро сказав Дональд. Він нанизав на виделку ще один шматок таємничого фрукта і поклав його до рота. «Манго», – сказав він собі, – просто для різноманітності. «Найкраща станція – це відсутність станції», – сказала вона, маючи на увазі свою надію, що вежі бункеру 40 і сусідніх бункерів залишаться мовчазними. Вона намагалася пояснити, що робить, щоб унеможливити появу випадкових виживців, але Дональд мало що з цього зрозумів. Рік тому, ймовірно, бункер 40 зламав систему. Припускали, що це зробив зловмисний керівник ІТ-відділу. Ніхто інший не міг володіти знаннями та доступом, необхідними для такого подвигу. До того часу, як камери перестали працювати, всі системи безпеки вже були вимкнені. Були зроблені спроби знищити бункер, але перевірити їх не було можливості. Стало очевидно, що ці спроби провалилися, коли темрява почала поширюватися на інші бункери. Турман, Ерскін і Віктор були розбуджені відповідно до протоколу один за одним. Подальше запобіжні заходи виявилися неефективними, і Ерскін побоювався, що хакерська атака просунулася до рівня нанотехнологій, що машини в повітрі перепрограмовуються і що все знаходиться в небезпеці. Після довгих вмовлянь Турман переконав інших двох, що Анна може допомогти. Її дослідження в МАІТі стосувалися бездротових гармонік – Технології дистанційного заряджання і можливості контролювати електроніку за допомогою радіо. Врешті-решт їй вдалося задовольнити механізмом руйнування уражених бункерів. Дональд досі мав кошмари, згадуючи про це. Поки вона описувала процес, він вивчав схему стін стандартного бункера. Він уявив собі вибухи, які звільнили шари важкого бетону між рівнями, відправивши їх як доміно на дно, розчевивши все і всіх, хто був між ними. Бетонні блоки товщиною 9 метрів були відрізані, щоб перетворити цілі суспільства на руїни. Ці підземні будівлі були спроєктовані з самого початку так, щоб їх можна було зруйнувати, як і будь-які інші, і дистанційно. Те, що така система безпеки була взагалі потрібна, здавалося Дональду таким же огидним, як жорстокість цього рішення. Все, що тепер залишилося від цих бункерів – шепіння і тріск їхніх мертвих радіостанцій – хор привидів. Керівникам бункерів на інших об'єктах навіть не повідомили про катастрофу. На їхніх схемах не буде червоних хрестиків, які переслідували їх щодня. Різні керівники так мало контактували між собою. Більше турбувало поширення паніки. Але Віктор знав. І Дональд підозрював, що саме цей важкий тягар змусив його покінчити з життям, а не будь-яка з теорії, які висував Турман. Турман був настільки вражений передбачуваною геніальністю Віктора, що шукав причину його самогубства – Якусь змовницьку причину. Дональд був близький до сумного усвідомлення, що людство було доведено до межі вимирання божевільними людьми, які по черзі займали владні посади, кожен з яких думав, що інші знають, куди вони йдуть. Він зробив ковток томатного соку із проколеної бляшанки і потягнувся за двома аркушами паперу серед килима з нотаток і звітів навколо його клавіатури. Доля бункеру 18, ймовірно, залежала від чогось, що містилося на цих двох сторінках. Це були копії одного і того ж звіту. Одна з них була чистим роздрукованим варіантом звіту, який він написав давно про падіння бункеру 12. Дональд ледь пам'ятав, як писав його. А тепер він так довго на нього дивився, що значення зникло, як слово, яке, повторюючись, занадто часто перетворюється на звичайний шум. Інша копія містила нотатки, які Віктор накреслив на цій доповіді. Він використовував червону ручку, і хтось нагорі зумів вибрати саме цей колір, щоб зробити обидві версії більш читабельними. Однак, копіюючи червоний колір, вони також перенесли тонкий туман і кілька бризок його крові. Ці сліди були моторошним нагадуванням про те, що доповідь лежала на столі Віктора в останні хвилини його життя. Після трьох днів вивчення Дональд почав підозрювати, що звіт був не більше, ніж клаптиком паперу. Інакше навіщо писати на його верхній частині? І все ж Віктор кілька разів говорив Турману, що ключ до придушення насильства у бункері 18 лежить саме там, у звіті Дональда. Віктор наполягав, щоб Дональда витягли з глибокої заморозки, але не зміг переконати Ерскіна чи Турмана підтримати його. Отже, це було все, що мав Дональд. Брехливий звіт про те, що сказав мертвий чоловік. Брехуни і мертві люди – дві сторони, які не вміють розповідати правду. Клаптик паперу з червоним чорнилом і ржавими плямами крові не дуже допомагав. Однак було кілька літків, які викликали резонанс. Вони нагадали Дональду про те, як гороскопи могли завдавати нечітких і побіжних ударів, що надавало вірогідності всім іншим їхнім вивертам. Той, хто пам'ятає, було написано жирними і впевненими літерами по центру звіту. Дональд не міг не відчувати, що це стосувалося його і його опору лікам. Хіба Анна не казала, що Віктор часто говорив про нього, що він хотів, щоб Дональд був у свідомості для тестування або допиту? Інші роздуми були настільки ж нечіткими, як і страшними. Ось чому, написав Віктор, а також кінець їм усім. Чи мав він на увазі причину свого самогубства чи причину насильства в бункері 18? І кінець чого? Багато в чому цикл насильства в бункері 18 не відрізнявся від того, що відбувалося в інших місцях. Окрім того, що він був більш жорстоким, це було те саме зростання і занепад натовпу, повстання кожного покоління проти попереднього 15-20-річний цикл кривавих потрясінь. Віктор багато писав на цю тему. Він залишив звіти про все – від поведінки приматів до воєн 20-21 століття. Один із них особливо турбував Дональда. У ньому детально описувалося, як примати досягали зрілості і намагалися повалити своїх батьків альфа-самців. У ньому розповідалося про шимпанзе, які вбивали своїх дітей, самців, які виривали малих із рук матерів і забирали їх на дерева, де відривали їм руки і ноги. Віктор писав, що це повертало самок у стан тічки. Це звільняло місце для наступного покоління. Дональду було важко повірити, що все це правда. Ще важче було зрозуміти звіт про лобові частки мозку і про те, скільки часу потрібно, щоб вони розвинулися, як у людей. Можливо, це було важливо для розгадки якоїсь таємниці. А може, це були марення людини, яка втрачала розум, або людини, яка відкривала свою совість і усвідомлювала, що вона зробила зі світом. Дональд вивчав свій старий звіт і переглядав нотатки Віктора, шукаючи відповідь. Він впав у рутину, яку Анна давно вдосконалила. Вони спали, їли і працювали, вночі вони випивали пляшку скотчу по одному ковтку за раз і залишали її стояти, як фабричні димарі серед діаграми бункерів. Вранці вони по черзі приймали душ, Анна безсоромно показувала свою наготу, а Дональд хотів, щоб вона цього не робила. Її присутність стала п'янким спогадом з минулого, і Дональд почав складати в голові нову реальність. Він і Анна працювали разом над ще одним секретним проєктом. Гелен повернулася до савани, Мік не з'явився на зустрічі. Дональд не міг з'явитися з ними, бо його телефон не працював. Його телефон завжди не працював. Лише одне повідомлення, яке надійшло в день конвенції, і Гелен, можливо, лежала б в глибокій заморозці, сплячу у своїй капсулі. Він міг відвідати її так, як Ерскін відвідував свою дочку. Вони знову будуть разом, коли всі зміни закінчаться. В іншому варіанті того самого сну Дональд уявляв, що йому вдалося піднятися на той пагорб і дістатися до сторони Тенесі. У повітрі вибухали бомби, перелякані люди ховалися в своїх схованках, молода дівчина співала таким чистим голосом. У цій фантазії він і Гелен зникли в одній землі. У них були діти та онуки, і вони були поховані разом. Такі сни переслідували його, коли він дозволяв Анні торкатися його, лежати в його ліжку протягом години перед сном. Просто слухати її дихання, відчувати її голову на своїх грудях, запах алкоголю в їхньому подиху. Він лежав там і терпівце, страждав від того, як добре це було і від її руки на його шиї. І засинав тільки тоді, коли їй ставало незручно від тісноти, і вона поверталася до свого ліжка. Вранці вона співала під душем, пара заповнювала кімнату, а Дональд повертався до своїх досліджень. Він підключався до її комп'ютера, де міг переглядати файли в особистих папках Віктора. Він міг бачити, коли ці файли були створені, коли до них зверталися і як часто. Одним із найстаріших і нещодавно відкритих був список з усіма бункерами, розташованими в порядку. Номер 18 був майже на вершині, але не було зрозуміло, чи це показник проблем чи цінності. І навіщо взагалі їх класифікувати? З якою метою? Він також використовував комп'ютер Анни, щоб пошукати свою сестру Шарлоту. Вона не була в списку нижче ні під будь-яким ім'ям, ні під фотографією, які він міг знайти. Але вона була там під час орієнтації. Він пам'ятав, як її відвели разом з іншими жінками і ввели в сон. А тепер вона, здавалося, зникла. Але куди? Стільки питань... Він дивився на два звіти, слухав жахливий мертвий шум статики, що витікав з радіо, відчував вагу всієї землі над собою і почав замислюватися. Чи не занадто він зосередився на нотатках Віктора? Чи не прийде він до того ж висновку?